Тим часом Олександр Риженко віз до редакції в трамваї номер 14 дискету з некрологом. Біля ринку багато пасажирів вийшло, і поки заходили нові, він сів біля вікна і заплющив очі. Він згадав своє незрозуміле відчуття тривоги саме в ті хвилини, коли з нею все сталося. Вже причиною був напис «Дженія» на ремінці для годинника. А ось за вікно в трамваю ще одна асоціація – «Будинок», де жила покійна тітонька Тала. Теж пов'язано з Мар'яною. Ще як… Мар'яна Хрипович була першим гріхом Олександра Чиканчука. Але неврозумінні порушення сьомої заповіді – це на сьогодні не гріх. Більше того, як згодом виступала в медіа та сама Мар'яна, гріх того не робити, бо стаєш агресивним, соціально небезпечним, огидним собі і людям. А коли палає сонце, облітає похоче цвіт, а вам з подругою по 18, сам Бог велів так, Бог, а не диявол, обніматися на вулиці і шукувати бабусь довгими цілунками в метро. Ні. Через Мар'яну Хрипович Сашко Риженко порушив значно серйознішу заповідь. Здається, п'яту. Кажуть, є жінки, що надихають на подвиги, що, правда, таких ніхто не бачив. А є такі, які штовхають до злочинів. І це не найгірше. Найгірше, коли жінка не спонукає чоловіка до жодних дій. Те, що для одних є подвигом, для інших є злочином. Отже, мамина тітонька Тала – недобиток тонкого прошарку давніх мешканців київських бельєтажів. Її син загинув на війні, і чоловік десь загинув. А сама вона доживала вік у великій кімнаті колись розкішних апартаментів, які в кращі часи усі належали її родині, а потім, як годиться, стали комуналкою. Але й у тій єдиній кімнаті збереглися чари, що зазвичай іменують словом іноземного походження «шарм». Поміж чарівних дрібничок, статуеток, пастушок і химерних виделок, окремо для сардин, окремо для твердого сиру, існувала скринька справжніх коштовностей. Там були кольє, браслет, оксамитова стрічка з камеєю, крихітна каблучка з великим смарагдом. Перестарілій власниці той перстень не налазив навіть на мізинець. То була прикраса для рук, які цілують, для тоненьких, вишуканих пальчиків. Стара тітонька вже не виходила на вулицю, коли Сашко на прохання мами забігав до неї, заносив продукти, пив з нею чай і сумував, відзначав, що донедавна цікава співрозмовниця забувала все на світі і плутала онуків покійної сестри і своїх незабутніх залицяльників. І тоді він наважився. Шкатулка стояла в одній з численних шухляд моду, він знав який. Майже всі самоцвіти людство навчилося створювати штучно. Рубін, аметист, сапфір вирощують у лабораторіях, і вони нічим не відрізняються від тих, за якими колись виряджали ризиковані експедиції до Індії чи до Південної Африки. Тільки смарагдів та алмазів ще не синтезують, тому вони й досі такі коштовні. Великий зелений смарагд оточено скалками діамантів. Один із камінців випав – це майже не порушує композиції. Навпаки, підкреслює несучасність виробу, робить його шляхетним. Це тобі, Маріана. Вона завмерла. Закам'яніла надовше, ніж він міг уявити у найсолодших мріях. Але Олдрику – це золото, і каміння страшенно коштовне. Більше того, це дореволюційне золото. Дивись, 56-та проба. А до мене не прийде твій батько, як за сережками, що їх подарував рогожин на Стасі Філіпповні? Ні, не прийде. Твердо відповів він. Настільки твердо, що сумнівів не могло бути. А невдовзі тому справа була влітку на канікулах. Вони поїхали в Бобринець, нудне маленьке місто, яке було цікаве тільки тим, що на них чекала порожня квартира якихось знайомих. І вони кілька днів жили разом і вели спільне господарство. І вона чіпляла перстень на різні пальчики. І вигинала руку, милуючись тим, як сяють камінці. І гадогоджала йому, і зазирала у вічі, і навіть випрала його шкарпетки. «Невже жінку завжди можна купити?» – думав він. «А якщо котрась не продається, значить мало-мало-мало їй запропоноване. А деси більше, то й матимеш її тиху та божу. А потім час минеться, вона знову стане стервою і потрібна буде нова подачка». Але нової подачки не було. Він знав, не треба гнівити Бога. Хоча стареча забудькуватість цього тітала відкривала великий простір для аналогічних дій – і згодом він подумки вибачав людям дрібні крадіжки. Хто знає, що штовхає до цього? Тетя Тала померла. Скринька з коштовностями дісталася його мамі, яка була байдужа до жіночих прикрас. Коли він через кілька років потом одружився, мама подарувала його дружині-люді оксаметову стрічку з камеєю. Люди придбали сукню з декольте спеціально для того, щоб був ансамбль з коштовною прикрасою. Але одягти усе це не було жодної нагоди. Жінка, якій не пасує діаманти. Іронічно характеризували Люду і Мар'яна Хрипович, і Лариса Лаврененко. А тоді, коли вони з Мар'яною черговий раз посварилися назавжди, вона кинула йому у вічі ту каблучку, яка злетіла під стіл. І він ліг на підлогу і довго не під столом. І витяг її звідси, і простяг Мар'яні, і сказав, що вона може виконати його подарунок куди завгодно, хай тільки не повертає, бо якщо він щось дарує, то назад не відбирає». Так, він цілком може уявити собі, що одного дня кохатиме іншу жінку, але дарувати вдруге те, що одного разу дарував, це все одно що двічі вжити ті самі рядки в іншому вірші. Він тоді натхненно римував, і порівняння з поезією несподівано зворушило Мар'яну до сліз, і вона сказала, що назавжди збереже пам'ять про їхнє кохання як найпоетичнішу сторінку свого життя. Відтоді Смарагд тітоньки Тали ніби привіз до безіменного пальця її лівої руки. І коли згодом у своїх численних інтерв'ю, говорячи про свою приналежність до княжих родів, вона не забувала ефектно вимахувати перед фото, кіно чи відеокамерами лівою рукою, щоб підкреслити свою блакитну кров наявністю фамільних коштовностей. А він щоразу впізнавав свій перстень на пальці Мар'яни з відчуттям гріховної гордині. І тоді, коли він бачив Мар'яну востанню, смарагд на її лівій руці востаннє підморгнув йому. То було на дні народження Устопченка. Мар'яна з Бістом сиділи напроти нього. У Біста була на кроватці шпилька із зеленим камінцем, схожим на той, але то була фальшивка. І Риженко тоді подумав, чи той американець дарував коштовні прикраси, коханій жінці якою, це було видно неозброєним оком, вельми пишався. Чи тільки 18-літній юнак міг учинити таке скаженство? І де вона тепер, така блучка зі смарагдом? Невже її розтрощило потягом, а камінь випав на брудні шпали? О, Господи, який страшний кінець і людей, і речей. Він попросив дозволу зателефонувати з редакції, набрав номер Лариси. Її не було вдома. Син Ярослав промукав, що вона повезла в газету «Некролог». Шкода, йому хотілося поговорити з нею. Крім того, вона спілкується з цим дикуватим чеканчуком, який вчора повернувся з того населеного пункту, де загинула Мар'яна. Може, в нього можна було б делікатно вияснити, хоча, власне, що? Вечері Лариса придзвонила сама. Повідомила, що прощання і похорон завтра. Він уже знав про це. Також Лариса розповіла про повідомлення на домашньому телефоні Мар'яни. Такий самий меседж зберігався в електронній скринці її комп'ютера в офісі фундації. Це вже цікаво. Жила з престижним елітним бістом і паралельно стрибала в гречку з якимось банальним провінціалом. Навряд чи то якийсь місцевий мільйонер. А сама кричала на всю Україну, що кохання відживає своє, сприймати його всерйоз можуть тільки недоумки. Ти ж пам'ятаєш її колонку «Нема любові», між іншим у тій самій газеті, для якої ти набазграв свій некролог, а її ток-шоу по телебаченні. Так, Риженко добре пам'ятав той період Мар'янного життя, коли вона протягом року чи двох збурювала засоби масової інформації наукоподібними обґрунтуваннями того, що велика любов може бути продуктом виключно великого неблагополуччя, чим і створила собі всенародну популярність. Їй писали гнівні листи, їй погрожували як особі, що посягнула на святині як українського народу, так і національні. Але тепер її всі знали. Оту підкреслено добре одягнену пані, яка намагалася переконати всіх, що в стабільному матеріальному благополучному суспільстві любові немає, та й годі. Можна надривно чекати його з війни, з в'язниці чи з винного магазину, але коли зникають всі джерела бід, зникає і кохання, лишається тільки його імітація. Її виступи по телебаченню обговорювали прості люди в метро і електричках, міркуючи, чому та пані стала такою, чого не добрала, чого перебрала в своєму житті. А наступного дня був похорон. Тихо грала жалобна мелодія. Мар'яна лежала у відкритій труні, гарна, як спляча красуня. Її розкішне волосся накрутили в кучері, чого вона ніколи не робила, і розклали по подушці. Подряпано на лобі майстерно замазали, підфарбували вії та вилиці. І руки її, одягнені в чорні рукавички, лежали на грудях, неначе по них не проїхав багатотонний товарняк. Батько Мар'яни, з яким вони не спілкувалися кілька років, не сварилися, просто не було нагоди. Стояв біля труни і скрушно хитав головою. Поряд з ним стояв Джордж Молданський і з цікавістю оглядав натовп. У нього була класична жалобна пов'язка на рукаві. Така ж ритуальна пов'язка була й на руці Вроджера Біста. Він стояв подалі від труни з групою співробітників і скорботно сякався в чорний носовичок. Там же, поряд з Олександром Чиканчуком, стояла і Лариса Лавриненко, заплакана, з розвезеною по обличчю косметикою, одначе горда тим, що затисалася до ще недавно недосяжних кіл. А Олександр Риженко був поміж тих, хто підходив до турни, клав квіти і трошки постоювши у мовчанні, відходив на задній план. Він схилився над Мар'яною і дивився в обличчя, яке колись пристрасно цілував. Мабуть, відтоді на цих щоках і вустах змінилися всі клітини, так само, як і на його щоках і вустах. Звідки тоді ця пам'ять про поцілунки на морозі і про юні обвітрені губи і про кров на її губах? Смак якої він пам'ятатиме і в свою останню хвилину. О ті юні шаленства. Риженко обережно торкнувся рук у чорних рукавичках. Було б дивно, якби він щось намацав на лівій руці, яка зазвичай упокійною має бути під правою. Навіть якщо випадково щось і залишилось на її руці, ті, хто прибирали її, дали браду тим золотим уламкам. «Та що те золото, як загублено життя?» І все-таки, де він, то його дарунок. І сережок в їх вухах теж немає. От про сережки він і поговорить з Ларисою. Це нейтральна річ, не він їх дарував Мар'яні, можливо, вона сама їх собі купила на якісь із гонорарів. Тим більше вранці, ідучи сюди, він купив газети з некрологами, встиг їх проглянути і добре запам'ятав слова з тексту Лариси Лаврененко «Талант вибирати таланти». Мар'яна Хрипович любила коштовні прикраси і розумілася на них. У неї були і сережки з діамантами, і каблучка зі смарагдом. Рженко поклав до труни дві жовті троянди і відійшов, даючи місце іншим. Натовп рушає до виходу. Плива труна, ті, хто йдуть попереду, рясно кидають додолу гвоздика й троянди. На вулиці мокрий сніг, сіре небо чіпляє верхні поверхи будинків. Прошу до автобусів, гучно наказав розпорядник високий стрункий чоловік зі значком Київська ритуальна служба. Родичі в перший автобус, друзі та знайомі, в другий і третій. Родичів було всього два чоловіки батько і син, які, здається, так і не відновили давнє знайомство. Джордж у натовпі раптом по-дитячому схопився за руку біста єдиного чоловіка, що вділяв йому увагу по приїзді до рідного міста. В першому автобусі разом з труною опинився тільки старий батько. Потім туди сіли інші люди. Автобус покружляв по центру, а потім рушив по Брест-Литовському проспекту. «На Берківці?» – запитав Риженко. Йому ствердно кивнули. «Не на Байковому», – подумав він. Мар'яну ховали поряд із матір'ю. Біля розритої могили батько розридався. Його підтримують під обидві руки, коли труну опускають. Летить мокрий сніг. Усі схлипують, де хто плаче. Всі ми там будемо. Оно уже скільки тих, кого ми добре знали, вже там. Після цвинтаря людей повезли на поминальний обід у ресторан. Стіл для співробітників фундацію накрило окремо. Туди ж посадили Джорджа Молданського і Мар'яниного батька. «Вона ні в чому не хотіла поступатися. Ні в чому. А я так хотів ніжності і тепла». То Джеррі Біст після чарки виливав душу Чіканчукові. З його відвертості Сташко зрозумів, що зовнішня і постась Мар'яни дуже імпонувала керівникові центральної філії. Всі заздрили, що він з'являється на людях з такою гарною і обізнаною жінкою. Разом з тим, та складова їхніх стосунків, що була закрита від людського ока, не завжди тішила американця. В нього навіть виникала думка припинити стосунки з Мар'яною. Але вона надзвичайно задовольняла його як співробітниця, то що за атмосфера була в офісі після розриву. Він навіть консультувався по телефону з психологом у Лондоні і той порадив, якщо є така можливість в інтересах ефективності роботи в фундації продовжувати стосунки з Мар'яною. А Мар'яна принципово і уперто надавала йому того, чого йому так хотілося від жінки. Адже йому вже 43, він хоче одружитися і мати дитину. У нього майже виплачений дім у Детройті, оздоблений зразками образцотворчого і прикладного мистецтва обдарованих дітей усього світу. А Мар'яна кидала бідного Джері в провалля роздвоєності, чого впорядкована американська натура винести не могла. На людях з Мар'яною він був щасливий, наодинці з нею страждав, а коли лишався сам, не знав, що робити. І тут раптом повідомлення про смерть Мар'яни. Олександр Чеканчуг слухав біста, став йому різні запитання, радив розібратися в глибинних мотивах своїх дій і подумав, що треба буде виставити босу рахунок за надані послуги психоаналітика. А Олександр Риженко, замість того, щоб відігріватися і від'їдатися після виснажливої акції, мав клопіт стежити за столом, за яким сиділи бістівці, щоб прихопити Ларису, поки та не поїде додому та ще у товаристві Чиканчука. Риженко недолюблював Чиканчука. Він завжди чимно вітався йти з йому року, але намагався уникати занадто тісних контактів із тим їжакуватим хлопцем, який так пишався своєю близькістю до землі, підкріпленою дипломом геолога, а не якогось філософа, а також простим походженням. Чіканчук завжди підкреслював, що заробив собі квартиру в Києві, а не отримав у спадок, як деякі. Було б чим пишатися. Я народився тут. «Ти приїхав сюди, і я нічого не маю проти тебе. Чому ти щось маєш проти мене?» І вирвані роки, на відміну від багатьох, Рженко не вважав геніальною річчю. Матеріал і правда вражає, але стилістика і узагальнення не є кращими зразками красного письменства. Навіть за українськими мірками. «Описати те, що було – невелика заслуга перед літературою. Ти спробуй напиши про те, чого не було». Але Лариса, розпрощавшись з Бістом, суне до виходу з ресторану, тримаючи під руку цього золотошукача. Тариженко занадто довго чекав. Він не буде відступати. Під час поминок референт Тетяна, що залишилась чергувати в офісі, повідомила Біста через його мобільний телефон, що дзвонили з Новожахова батьки Козові. Дівчинці краще. Нібито відпала необхідність у терміновому від'їзді Лариси Лаврененко на об'єкт номер один. Але Лариса вирішила будь-що робити кар'єру у фундації, адже в неї на руках 15-річний Гицель Ярослав. Вона всю ніч студіювала медичну літературу і вичитала, що хвороба Літля, від якої потерпає сердешна Любонька, дуже підступна. Лариса застерегла біста, що загострення можливо в будь-яку хвилину і абсолютно несподівано. Краще запропонувати їй забрати партію картин нібито для київських музеїв, а там буде видно. Біст дав зрозуміти Ларисі, що не може взяти її на Мар'янину посаду, не узгодивши низку питань з лондонською філією. Але буде радий розпочати співробітництво з нею поки що на значно скромніших умовах, однак упевнений, що має в особі Лариси таку, яка ще краще розуміє завдання фонду, ніж Мар'яна. О, чи хтось може замінити Мар'яну, застогнала Лариса. Це був рідкісний талант, рідкісний смак, рідкісне серце. Але біст після дзвоника Тетяни витер рота і очі гігієнічною серветкою, просоченою рідиною із седуктивним ефектом, перестав шмаркатися в жилетку Чеканчука і став тим енергійним діловим Джері Бістом, до якого всі звикли. Він запевнив Ларису, що вона швидко розбереться з роботою у фонді, а потім поїде на стажування до Лондона. Хоча найближчим часом таки треба буде їхати до Новожахова. Завтра вона може роздивитися документацію, вивчити кореспонденцію. Чиканчук із задоволенням відзначив, що Біст із юним Молданським їдуть додому. Зараз вони до Мар'яної квартири не збираються, отже вони спокійно можуть поїхати туди з Ларисою, як домовлялася раніше, пом'янути Мар'яну вузьким колом, поміркувати, чи в змозі вони розібратися в тому, що могло статися в ніч 17 на 18 листопада. І все було б окей, але до них прилип цей пихатий Риженко. Чиканчук недолюблював Реженка. В них ніколи не було конфліктів, і тексти Риженка, а Олександр Реженко писав абсолютно про все, Чиканчук читав із задоволенням. Але мало що в цьому світі так дратувала толерантного Чиканчука, як просторікування Риженка про його коріння, про славний рід. Риженкова матінка, уродженка Готовська, була з родини київських дворян, чи то мати, чи то бабуся якої бачила на власні очі ЛЕСЯ Українку. Батько Риженко-старший обіймав посаду, але не був ординарним посадовцем. Він плекав у родині дух високої духовності, яку всотав ще в домі свого діда по материнській лінії професора богослов'я Свирида Бруневича. Звідки з тих джерел, з тих криниць спраглопив духовне молоко нинішній світоч української духовності Олександр Риженко? Ніби дітям водія і прибиральниці безнадійно закрита дорога у світ високої культури. Коли вони втрьох вийшли на вогку вулицю, що після п'яного очманіння від поминок здалася їм раєм, Риженко натякнув, що проведе Ларису, їм у центр, а пан Чіканчук може спокійно їхати на свою оболонь. Чіканчук відповів, що в них з пані Ларисою зовсім інші плани. Пан Риженко може не переживати за пані Ларису. А пані Лариса, яка не сприймає моменту неузгодженості обох сашків, пропонує їхати до Мар'яни втрьох. Згадати євроакцію «Інтелектуали за свободу», де вони так добре погуляли в чотирьох, пом'янути Мар'яну ще раз і поміркувати разом, чому загинула Мар'яна Х, верніше Мар'яна Ікс, і чи мають стосунки до її смерті її сережки та каблучка зі смарагдом. «Бо ж одна голова – добре, дві – кращі, а три – зовсім добре». Почувши про свій смараг, Треженко погодився. Кінець кінцем той Чіканчук не такий уже й огидний. Тоді на євроакції вони і правда мали непоганий час. І Чіканчук подумав, а може воно і на краще, якщо вони з Ларисою не будуть зустрічатися вічнавіч. адже від тих давніх часів, коли в них був роман, вони перетиналися багато разів. І на людях трималися природно і невимушено – а наодинці не знали, що й казати одне одному. Зараз модно не робити культ з минулого. Було – було, і за водою спливло. Колишні наречені, колишні подружжя запросто спілкуються і стають кращими друзями, ніж були в періоди любові. В них з Ларисою так не виходило. Бог з ним, з тим гордим, з собою, Олександром Риженко. Він, Олександр Чеканчук, також знає собі ціну. До Мар'яниної хати доїхали на таксі. На Хрещатику зайшли до гастроному купити горілки, але Лариса попросила, щоб то був коньяк. На дверях Мар'янного під'їзду полагодили кнопкову систему, але Лариса знала код. Піднялися на шостий поверх і, долаючи непрошене моторошне відчуття, відімкнули темну квартиру. Чиканчук уже був тут позавчора. По дорозі він подумав, де можна буде сісти в трьох колопряшки в тому супер-євромешканні, де Мар'яна рішуче ліквідувала кухню як елемент радянської жлобської субкультури – але Лариса, яка зрідка допускалася до Мар'яних апартаментів, знала, що диван-козетка посеред салону легко роз'їжджається на шість крісел навколо круглого столика регульованої висоти. Посеред того столика й поставили принесену пляшку. Коли Лариса вийшла до кабінету за склянками, побачила на телефоні новий меседж. Моя Люба, чого ти мовчиш? У мене серце не на місці. Озвися, Мар'яна! Записався на автовідповідач хрипкувати стурбований чоловічий голос.